Cha historia ya uajemi kilichotokea kabla kuingecha Uislamu nchini hasa kipindi cha miliki kubwa. Na saba mbalimbali mbali za watawala ziliunda madura makubwa yaliunganisha nyanda za za uajemi pamoje na nchi za jirani. Asire ya uajemi likuwa kubwa nyakati zile ikiwa nchi muhimu zaidi katika Asia ya Magharibi kwa karne nyingi. Ndani ya uajemi kulikuwa na Zabu mbalimbali ambazo zilikuwa hazifumiliki kwa binadamu ni katika kipindi hicho. Hebu tuziangazi ya zabu hizo. Watu wa uajemi waliamini katika haki, na walikuwa makini sana katika kutoa zabu zao mtu yeyote asionewe. Ila kumbuka kuamba, ukipewa zabu kwa kusa kubwa ni ya zabu hasa, na usiombe ukakutana nazo. Hezi ni baadhi ya zabu ambazo zilitokia katika tawala wa uajemi. Namba moja, kulazimisha watu kula watoto wao. Kama umewahi kufanya makosa madogo ya kuchukulia kawaida gizo la nchi Hilo ni huku, sio wajemi enzi hizo Siku moja mfalume aliotandoto mjuku wake atampindwa kwenye utawala Haka jemedali wake mmoja alietu hapa gusi Amchukue huyo mjukuu na haka mtupia fie porini Jamaa haka akamwacha huyo mjukuu kwa mchunga kondo mmoja na kulelewa hapo Miaka kumi baadaye kajulikana kwa mfalume kwa jamaa hakutia gizo lake Mtoto wa hapa gusi alichukuliwa, akakatwa mkono na kutorewa kwa Romeo Kisha vikarosti wa vizuri na katika sherehe hiyo, alikuepo jamaa, akawekewa nyama mtoto wake. Katika amlo akaulizwa kama natambua anachokula Ndipo mwili uliobaki ukaletwa na jamaa kalazimisha umalizie kula hadi atakaposhiba Alijua kosa lake na kapa kuwa mtifu, na kula huyo mtoto na kuondoka na mabaki yake hadi nyumbani kwake na kumzika. Azabu hii kwake ilitekelezo kwa upendo na heshima nyingi. Azabu ya pili mmoja kuwa wa mara tatu kwa mpigo. Waajemi waliamini kuna baadhi ya watu walistahiri kufa zaidi ya mara moja ukifa haraka utakumi faidi na hujajifunza Kiukweli sio kwammu muna kufa mara tatu ila unapitia mateso matatu makali sana kabla apumziako kukata Towashi mojaja alipomkassrisha mkiwa mfalume Cyasi Mwanamama huyo waliagiza jamaa kwanza atoleo macho yake bila ganzi Akapewa dawa akapona baadaye avyopona ikaamuliwa chunu ngozi mwili mzima, aakauddumumi vizuri hadi alipopata nafu ndipo akammaliza kwa kumsurubisha hadi kifo. Hiyo sio mara moja, siku nyingine wakiwa vitani mwanajeshi moja alipumuona mfalume amejeruhiwa akataka kumua bila mafanikio. Mama wa mfalume akagiza muache, yeye mwenyewe atamsughulikia. Kwanza alimfunga kwenye mataili mawili akavuta pande zote nusu kugawanyika vipande viwili, halafu akaachwa hivyo hivyo siku kumi. Baadae mama huyo akamtoa macho yote mawili, Baadaa hapo alichukua uji wa chuma unatokota akaumimina masikioni hadi jamaa akafa kifoitcho cha tatu hawajua wa mama wakiajea mienzi hizo, walikuwa ni makatili balaa Azabu ya tatu kuliwa na wadudu hadi kufa. Unaweza kuzani hii ni azabu nyepezi sana, Hapana ilikuwa hivi yule mtu ambaye alikuwa amechukiwa na mfalume, mtesi maalumu alichaguliwa, Mmtesuaji ananaenizwa kwenye gome la mti na kuzibu chini akiwa mesimama na sehemu ya mwili wake ukonje. Anaanza kunyuesho asali na maziwa taratibu hadi atakapuanza kuharisha na gogozima kuja kinyesi. Akiwa katika hali hiyo anachwa kidogo atulie. Kisha anapaku asali sehemu ya mwili inayonekana na wadudu. Nyuki, dondora, wananza kumtembelea na kumng'ata hadi anapofika pointi ya kutakakufa. Hapo ananza kulishwa tena kidogo kidogo ili sife mapema. huku akiendelea kungato na wadudu wakiingia masikioni na mapuani. Zoezi hili lilichukua takribani 6 kabla mteswaji kupoteza fahamu na mawmbi yake ya muda mrefu ya kufa kujibiwa. Ahabu ya nne kupondwa mawe hadi kufa kwa mja kazi, bifu la mama mkwe na mkwe wake. Changamoto ilikuwa kubwa pale ambapo mtu aliekosea ni mtu wa heshima au wa karibu na mfalume. Enzi za mfalume atashasta kulikuwa na bifu kali kati ya mke wa mfalume malikia na mama mkwe wake. Bifu ilikuwa kali sana kiasi kwamba ilibidi hata wakati wa kula kuepuka waswekeane sumu. Walitakiwa kulameza moja na mfalume pili ni kwamba kama ni nyama au chochote wanachokula, kilichukuliwa na kukatwa mara mbili na wote kula kwa pamoja. Siku moja mama mku ya kamzidu janja malikia alichukua kisu akakipaka sumu pande moja kwa msada wa wajakazi wake. Nyama ilipokatwa upande wa malikia uka waule wa sumu na upande wa mama mfalume ukaule salama na maliki ya kafariki. Mfalume atashasta alibagi alibaki kwenye sintofahamu akaagiza mama yake yaukuzwe apele kuhamishoni Halafu wala wafanyakazi wake wote na wakatanyama azabu yao ilikuwa ni kuondo na mawe makubwa kichuani hadi kufa. Baadaye mama yake alirudishwa na kumchagullia mfalume mke amba alikuwa ni mtoto wake wa mfalume wa kumzaa. Azabu ya tano kuchanwa vipande viwili kwa awezi kwa kutumia miti Hii ni kwamba pale mwezi alippomuhibia mpita njia au kufanya uvamizi wowte ule. miti miwili mikubwa iliyo karibu kigo ili kunjwa kwa juu na kuvutwa hadi karibine, Kisha huyo mwizi anafungwa katika kupande mmoja mguu na mkono na upande mwingine wa mti mguu na mkono, baada ndani ya sekunde miti hiyo ilifunguliwa ghafla na jamaa ku vipande viwili. Vipande hivyo huninginizwa mahala alipofywa uharifu huo huyo mwizi. Uajemi waliamini kuwa mtu akipita kiona hicho kitendo ataogopa kuwa mwezi. Azabu ya sita kutengeneza kiti cha ngozi yako Jaji mmoja wa Kiajemi alitwa Isamnes alipokamatwa akipokea rushwa ilibidi au mfano chini utawala wa Dario aliyaamini mahakama chini yake lazima zisio na upendeleo wala uonevu Dario alitaka kuweka mfano kwa ajaji atakayechaguliwa baada huyu mlarushwa kukiona cha mtemakuni Isamnes aliuawa baada ya kukatwa koo hiyo haikutosha baada hapo ngozi yake ilichunwa kwa umakini wa hali ya juu bila kuitoboa baada hapo ngozi hiyo iliombwa vizuri kwenye kiti na kuanzia siku hiyo jaja alitakiwa kukaa kwenye kiti chenye ngozi ya mtu anapokuwa akitoa hukumu ili ajue kabisa akileta masihara inakula kwake hali ilikuwa mbaya zaidi baada ya mtoto asisamlesi alipopewa ujaji na kutakiwa kila siku kukaa kwenye kiti kilichotengenezwa kwa ngozi ya baba yake ili aone ubaya wa rushwa tukamilishe na azabu namba saba Azabu namba saba Kumwaga zahabu iliyoyeyuka kwenye kola mtuumiwa. Jemedali mmoja wa Kirumi aliyejulikana kwa jina la Valerian alipokamatwa na wanajeshi wa Kiajemi alipata mwisho mgumu ambao hakuwahi kutarajia. Jemedali mmoja wa Kiajemi aliyejulikana kama Shapul One alimchukua kama mtumwa wake akimwaamuru kutembea miguu na mikono kama mbwa alipotaka kuongea alimweka kae kama turi kisha kukaju yake na kuendelea na maongezi. Siku moja alipomchoka Alimua kwa kuyeyusha zahabu na kumnyosha tupetope la zahabu ya moto kupitia kooni mara baada kufa alichunua ngozi kisha kuchoma kama mshikaki na kubaki ameninginizwa kwenye ngome ya Awajemi haya ndio maisha ya zamani wakati hakuna UN wala Hague au yeyote akumtetea mwanzake mwenye nguvu alifanya chochote alichotaka bila kufungwa na sheria yoyote kwa mambo mengine zaidi wazisau kusubscribe kwa makala bora zaidi subscribe Like, share na comment kwa kwanza kupata makala zetu.